Ні, вже тільки хрипить Дячук, але за тим збожеволілим бубном його ніхто не чує. Бо весільні гості набуваються так, нібито нічого не трапилося, а захмелілі молодиці ріжуть гаврілове серце без ножа і, не приховуючи, привселюдно насміхаються над розтерзаним ганьбою господарем, нібито навмисно виводячи безсердечну сороміцьку співанку на повен голоси на всі гори. На тім боці при потоці пливуть шкаралущі, дівки хлопцям дають запомерші душі. Петруня закриває ізсередини хату на засу. Кілька разів торгає дерев'яний ключ, щоб пересвідчитись, чи добре замкнула. Далі – так само глухо попричинявши двері з хоромів, іде у велику вікнами в сад кімнату. Тут її точно ніхто не почує, не займе. А виказати думки також не викаже. Замкнено все тут на замки. Все. І серце, і язик, і пам'ять. Але ця кімната все одно не для неї, для гостя. Роки стоїть на всі двері, вікна, шпари, зачинена як дівка до віддавання. З лежалим духом чути, бо не перетрясає в ній газдиня килими верети, не пересушує хустки кептарі, не кладе між кожухи для запаху Васильок Канупер. Їй усе байдуже. Гості в хату не ходять ніколи. Та й вона сюди втискається рідко. Хіба би поплакати, щоб ніхто не бачив? Та дитинку свою тут до грудей притиснути. Це єдине місце, де вона не має ні сорому, ні жалю. Самий лише плач. Терпкий, як ранній Агрус у колишньому татовому саду. Петруня падає лицем у гору високих та пишних подушок, і може плакати хоч би до вечора, поки ті осоружні бугаї та корови не затрублять зі стайні, як у похороні своїми голодними ротами. Хай би й здохли, як ріжуть вуха. Та нічого їм не буде. Голод не сором перебудуть. Вона гірше від голоду знає. Боже, як вона те пережила і не стратилася, не попливла за водою, на смириці не повісилася, між людьми ходить. Як гараздуєте, їм каже, на добрий день відповідає. Та людям до серця її байдуже. Чи говорили про неї, чи промовчали, Бог їх знає. Вона не допитувала. А вони, як уже поправді, їй у слід не плювали. Ото плач собі, дівка, хоч захлинися, а жалю не чекай ні від кого. Не пожаліє тебе вже ніхто і ніколи. Петруня відгортає мокре волосся з чола і сідає на ліжко, підперта з усіх боків подушками. Сидить, акурат, що молода, розплетена. Змутними від сліз і відчаю очима. Дивиться в сад. А в саду так само, як тоді, Коли їй шили весільний вінок, Колишиться зелене гілля, І цвірінкають якісь дурні пташки, Перестрибуючи з дерева на дерево. Вона так само скакала би, А хоч і з горба на горб, Не те, що з гілки на гілку, Аби лиш не чути тої Осорожної музики, що надривається за стінами, як скажений пес цягкотінням. Бубніст той ніби геть чисто здурів, лупить у бубон, мову, саме її тім'я батужить. А война Параска, хрещена мати, чеше її волосся та ріже словами, ніби ножами, нагостреними самим м'ясарем з тринадою. «Не плач, не плач, молоденька, бо немаєш чого, бо ти знаєш, що то нема села дівочого, нема села дівочого, ні парубочого, не плач, не плач, молоденька, бо немаєш чого».